Agonie și extaz. Pista 51. Moise va ocupa un colț al primului nivel. Pentru colțul opus se gândi la apostolul Pavel, a cărui viață o cunoștea de când se pregătise în vederea altarului Picolominii. Pavel, evreu din naștere, de familie bună, cetățean roman cultivat, cercetător al culturii grecești, era de asemenea un iubitor al legii. Auzise o voce care zicea, Eu sunt Isus pe care l-ai prigonit." și de atunci își închinase viața unui cel unic, acela de a răspândi în Grecia și în Asia Mică mesajul creștinismului, punând bazele unei biserici la fel de întinse ca și Imperul Roman. Aceștia doi vor domina cavoul. Pentru celelalte colțuri va găsi figuri la fel de evocatoare, opt cu totul, masive ca volum, înalte de aproape 3 metri, deși așezate. Deoarece acestea vor fi înveșmântate, își va îngădui libertatea de a ciopli multe nuduri pe nivelul principal, câte patru sclav bărbați pe fiecare latura a cavoului, cu umerii și capetele ridicate deasupra coloanelor de care erau legați. 16 personaje de diferite vârste, înfățișări și caractere prinse în chinurile robiei, ființe înlănțuite, zdrobite, agonizând. Se înfierbântă. Va făuri și siluete de victorii simbolizându-i pe cei ce nu pot fi striviți, cei care se zbat, nădășduiesc luptă în ving. Cavoul va avea întinderea scăldătorilor și pe deasupra caracterul tridimensional măreț al marmurii. Iulius ceruse o friză de bronz. Eu va face, dar va fi doar o fâșie îngustă cea mai neînsemnată parte a compoziției. Adevărata friză va fi și ragul de nuduri mărețe desfășurate de-a lungul celor patru laturi ale cavoului. Lucră într-un iureș de bucurie timp de mai multe săptămâni, hrănit de șuvoiul neîntrerupt de schițe, care se născură în mintea lui și care prinseră viață din cerneala de China. Se duse cu mapa de schițe la San Galo. Sanctitatea sa nu o să un cavo ornan numai cu nuduri de bărbați, Făcu Sangalo cu un zâmbet oarecum silit Aveam de gând să fac patru alegorii Vor fi personaje feminine din Biblie, ca de pildă Rachel, Ruth, Lea Galo studie planul arhitectural Știi, va trebui să prevezi câteva firide Oh, Sangalo, firide nu Ba da, Sfântul Părinte mă tot întreabă ce ai de gând să pui în nișe dacă atunci când îi vei prezenta proiectul, nu o să găsească nicio nișă în tot cavoul, sanctitatea sa e un om încăpățânat. Ori obține el ceea ce vrea, ori nu obții tu nimic. Foarte bine am să fac și nișe, între fiecare grup de sclavi încătușați. Dar am să le fac în alte, și jumătate sau 3, și am să așez statuile, bunăoară victoriile și siluetele feminine mult în fața lor. Apoi putem pune niște îngeri sus pe nivelul al treilea. Bravo! Acum încep să gândești ca papa. Dar dacă Galo devenea tot mai entuziast pe măsură ce creștea vraful deschițe, Jacopo Gali era tot mai tăcut. Câte statui vor fi cu totul? Ai de gând să-ți faci un atelier mare cu ajutoare? cine îi va asculta pe Heruvimieștea ăștia de la picioarele victoriilor? Spuneai îmi aduc aminte... Că nu ești în stare să faci niște putii convingători. Totuși văd că aici ai schițat o mulțime." Îl scrută pe Michelangelo cu ochii săi înfundați în orbite arzători? Și îngerii aceștia care susțin sarcofagul papii? Ți minte cum te văitai auzind că trebuie să sculptezi îngeri?" Astea sunt doar schițe în mare ca să-i fac papii pe plac să obțin cuvințarea. Îi aduse lui Galo ultimul desen. Sclavii și victoriile de pe nivelul de jos, așezați pe o platformă din blocuri de marmură, fiecare bogat ornamentat. Începând de la al doilea nivel, între Moise și Pavel, se afla o scurtă construcție piramidală, un templu boltit, cuprinzând sarcofagul și având deasupra în zbor doi îngeri. Desenase fațada amănunțit, arătând că celelalte trei laturi vor traduce în fapt ideea papii de a avea reprezentate provinciile cucerite, Precum și omagiul său față de arte Concepuse pentru cavou între 30 și 40 de sculpturi mari Ceea ce lăsa arhitecturii relativ puțin spațiu San Gallo era cucerit de măreția concepției lui Michelangelo E un mauzoleu măreț, tocmai ceea ce și-a dorit papa Mă duc chiar acum să hotărăsc întrevederea cu Sfântul Părinte Jacopo Galli era furios Trecând peste împotrivirea signorei Gali, Jacopo chema un slujitor să-l dea jos din pat, să-l înfășoare în pături calde și să-l susțină până la bibliotecă, ca să studieze desenele lui Michelangelo. Ședea la același birou antic pe care Michelangelo își scrisese sonetul împotriva papii Alexandru al vi -lea. Mânia lui Gali, greu înăbușită, îi dădea forță. Părea din nou un alt de peste doi metri și glasul, care îi răgușise în timpul bolii, deveni clar. Nici chiar Brenio n ar fi conceput un lucru atât de încărcat. De ce e încărcat?" întrebă Michelangelo aprins. Voi avea prilejul să fac niște nuduri cum nu s-au mai văzut." Gali strigă. Aș fi cel din urmă care să se împotrivească acestui lucru, dar statuile frumoase vor fi înconjurate de atâta mediocritate încât se vor pierde." Lanțurile astea nesfârșite de cârnați decorativ, de exemplu. Sunt șiruri de ghirlande. Și ai de gând să le dăltuiești chiar tu? Păi nu, am să fiu prea ocupat. Ai de gând să sculptez totuși îngerii ăia? Am să fac modelele de lut. Și statuia asta a papii în vârf. Ai să sculptezi tu monstruozitatea asta? Michelangelo strigă. Nu ești sincer. Cea mai bună oglindă e un vechi prieten. De ce vâri o friză de bronz într-un cavou cu desăvârșire de marmură?" Papa a vrut. Și dacă papa vrea ca tu să stai în cap în piața Navona, în joia iertării păcatelor cu fundul pictat în purpuriu, o să o faci și pe asta?" Purtarea lui Gali se împlânzis, spuse domol. Caromio, vei realiza un cavou glorios, dar nu pe ăsta. Câte statui ai prevăzut de fapt aici?" Vreo 40. Atunci tot restul vieții ți-l dedici acestui cavou? De ce? Cât timp ai lucra la Bahus? Un an. La Pieta? Doi. La David? Trei. Atunci, după o aritmetică simplă, aceste 40 de statui de pe cavou îți vor lua între 40 și 100 de ani. Nu, fă cu el cu încăpățânare. Acum știu meserie, pot lucra repede, ca fulgerul. Repede sau bine? Și una, și alta. Te rog, dragă prietene, nu te obosi atât, o să scot eu la capăt. Jacopo Gali îi aruncă o privire pătrunzătoare. Da? Hai să ne convingem. Deschise o despărțitură a biroului și scoase un teang de hârtii legate cu un șnur de piele subțire, cu numele Michelangelo Bonarotti scris neciteți de-a curmezișul. Uite cele trei contracte pe care le-am întocmit pentru pieta, altarul Picolomini și fecioara de la Bruje. Ia tocul. O să scoatem cele mai bune prevederi din fiecare." Signora Gali veni lângă el. Doctorul ți-a recomandat să nu te dai jos din pat. Trebuie să-ți păstrezi puterile." Jacopo ridică ochii spre ea și o întrebă cu un zâmbet sfios. Pentru ce?" Poate că acesta e ultimul serviciu pe care îl mai pot face tânărului nostru prieten. Nu mă lasă inima să-l văd că pleacă fără el. Se concentră din nou asupra contractelor. Acum, dacă îl cunosc bine pe papă, o să vrea să-i termin cavoul imediat. Ține la 10 ani chiar mai mult dacă poți. Cât despre preț, se va tocmi cumplit, are nevoie de bani. Doarece vrea să-și pună pe picioare o armată. Să nu iei niciun scudo mai puțin de 20.000 de ducați. Michelangelo scria, în timp ce Gali îi dicta condițiile din cele trei contracte anterioare. Deodată Gali se făcu palid ca moartea, a început să tușească și își duse pătura la gură. Doi slujitori îl purtară aproape pe sus înapoi în pat. Îi spuse în lui Michelangelo adio, încercă să ascundă șervetul pătat de sânge și se întoarse cu fața la perete. Când intră din nou în apartament Toborgia, Michelangelo rămase mirat găsindu-l pe Bramante într-o convorbire însuflețită cu papa. Îl încerca o senzație de neliniște. De ce oare se afla Bramante de față la acea oră hotărâtă pentru cercetarea desenelor cavoului? Avea să aibă vreun cuvânt de spus în privința lor? Michelangelo și San Galo, îngenunchiară și fură primiți cu bunăvoință. Un șambelan așeză o masă în fața lui Iulus, care luă mapa cu schițe din mâna lui Michelangelo și le răsfiră cu înfrigurare pe masă. Sfinte părinte, pot să îndrăzne să vă arăt. Papa ascultă cu atenție, apoi își lăsă mâna să cadă greu pe masă. Este mai impunător chiar decât îmi închipuisem. Mi-ai prins în tocmai gândurile. Ce părere ai, bramante? Nu o să fie cel mai frumos mauzoleu din Roma? Din toată creștinătatea, Sfinte Părinte, răspunse Bramantes sfredelându-l pe Michelangelo cu ochii săi verzi. roti! am aflat de la Sangalo că vrei să aleși chiar tu blocurile de marmură la Carara. Doar în cariere pot să fiu sigur că voi găsi blocurile de săvârșite Sfinte Părinte. Atunci pornește în dată. Almano Salviati îți va pune la dispoziție o mie de ducați pentru cumpărarea blocurilor. Se făcu o clipă de tăcere. Michelangelo întrebă respectos. Și pentru lucru, sfinția voastră. Bramante ridică din sprâncene și aruncă lui Iulus o privire, al cărui înțeles fu pentru Michelangelo. Acest cioplitor de piatră nu socotește cotește că a lucra în slujba papii Iulus al doilea este o cinste destul de mare. Se apucă de această lucrare doar pentru câștig. Papa se gândi o clipă, apoi hotărâ. Vistiernicul papal va primi porunca să-ți plătească zece de ducați, când cavoul va fi terminat cu bine." Michelangelo înghiți un nod. Să nu iei niciun scudo mai puțin de douăzeci de mii de ducați," auzi el glasul lui Gali. Chiar și atât va fi mult prea puțin pentru munca pe care o vei depune zece sau chiar douăzeci de ani." Dar cum putea să se tocmească cu Sfântul Părinte? Să ceară îndoit față de cât oferise papa." mai ales cu bramante de față cu figura lui jocoritoare. Mia de ducat pe care i-o dădea papa ajungea abia pentru plata blocurilor mai mari și pentru transportul lor la Roma, dar el dorea cu orice preț să dăltuiască blocurile astea. Nevoia lui de a asculta era precumpănitoare. Îi aruncă o privire lui bramante. Sunteți mariminos finte părinte, și cum îmi pot îngădui să vorbesc despre termenul lucrării? dacă aș putea conta măcar pe zece ani. Nici gând, tună Iulius. Cea mai scumpă dorință a mea e să-l văd cât de curând terminat. Îți dau cinci ani. Michelangelo își simți inima grea ca de plumb, așa cum și-o simțea când spărgea din greșeală o bucată de marmură. Patruzeci de sculpturi în cinci ani, opt pe an. Numai la se va trebui să lucreze cel puțin un an. Pentru a făuri fiecare sclav sau victorie îi trebuiau jumătate de an. Pentru apostolul Pavel, fălcile îi se încleștară cu aceeași încăpățânare pe care o arătase și față de galii. Nu se putea tocmi cu pontiful, nici în privința termenului, după cum nu putuse în privința banilor. Dar se va descurca el. Nu era omenește posibil să realizeze întregul cavou cu cele 40 de statui de marmură în numai 5 ani. În privința aceasta, Jacopo Galii avusese dreptate. Înseamnă însă că va trebui pur și simplu să depună o strădanie supraomenească. Simțea fierbând în sine forța a zece sculptori obișnuiți, iar la nevoie chiar a 100. Va termina în cinci ani, chiar dacă acest cavoul va ucide. Își plecă fruntea resemnat. Totul se va face, Sfinte Părinte, precum dorește sanctitatea voastră. Și acum, întrucât totul e hotărât, aș putea avea îndrăzneala să cer întocmirea contractului. Drept răspuns, se așternu o tăcere ciudată. Bramante vără capul între umerii lați ca de taur. Fața lui Sangalo era ca de piatră. Papa privea sever. După un timp care lui Michelangelo îi se păru chinuitor de lung, Iulus răspunse. Acum... Când totul e hotărât, aș vrea să te duci împreună cu Galo la catedrala Sfântul Petru ca să alegi locul cavoului. Niciun cuvânt despre contract. Michelangelo duse mâna stângă la piept și ei prin cămașă hârtia pe care i-o dictase Jacopo Gali. Îi sărută papi inelul și porni spre ușă. Papa strigă după el. O clipă! Michelangelo se întoarse cu speranțe renăscute. Vreau să vă însoțească și bramante ca să vă folosiți de sfatul său." Era limpede că în bazilică nu era spațiu și niciun loc potrivit pentru un cavou de marmur atât de impunător. Sculpturile lui ar fi fost înghesuite de coloane, iar în jurul lor niciun pic de spațiu în care să te miști sau să respiri. Ferestrele mici nu lăsau într o lumină potrivită. În cel mai bun caz, cavoul avea să fie un obstacol voluminos, împiedicând circulația în bazilică. Ieși afară și înconjură bazilica. Își aduse aminte că în spate, în afara absidei Apusene, se afla o construcție pe jumătate terminată. Sangalo și Bramante l în fața zidului de cărămidă înalt de 2 metri. Ce este Sangalo? După cercetările mele, aici a fost un vechi templu probi. Papa Nicolae al v a pus el l dărâme și a început să înalțe un podium pentru tronul episcopal. Dar când construcția a ajuns la această înălțime, papa a murit și lucrările au fost părăsite. Michelangelo s-a zidul și se plimbă în lung și în lat. Ar putea fi o cale, spuse el. Aici va fi spațiu în toate părțile în jurul cavoului. Am putea clădi acoperișul la înălțimea care ne trebuie să te pereții interior pentru a se pune în valoare marmura albă, să facem ferestre pentru lumină, să spargem zidurile bazilicii pentru o arcadă cu laturi drepte. S-ar putea face, în cuvință bramante. Nu, sări San Gallo, nu va fi decât o soluție de compromis. Acoperișul va fi prea înalt față de lățime, iar pereții se vor înclina spre interior, ca în capela Sixtină. Dezamăgit, Michelangelo strigă. Bine, Sangalo, dar de bazilică nu ne putem folosi. Vino cu mine. Prin apropiere se aflau câteva construcții pestrițe ridicate de-a lungul veacurilor, de când Catedrala Sfântul Petru fusese înălțată pentru prima oară de Constantin în anul 319. Capele, altare, amestecate într-o totală învălmășeală din fel de fel de materiale care se nimeriseră la îndemână tufă neagră, travertină crem, cărămidă roșie, paperină-o cu rocă vulcanică întunecată și piatră de var albă. Pentru un cavou atât de deosebit, spuse Sangalo, ne trebuie o clădire cu desăvârșire nouă. Arhitectura clădirii trebuie să se nască odată cu cavoul. În inima lui Michelangelo renăscu speranța. Am să o proiectez eu, continuă Sangalo. Cred că pot să-l conving pe Sfântul Părinte. Aici, de pildă, pe această înălțime e destul loc dacă înlăturăm construcțiile astea de lemn și câteva dintre mormintele alea părăginite. Se va vedea și de jos, din oraș. Michelangelo simți ochii lui Bramante ca două burghie în spinarea lui. Se întoarse. Spre uimirea sa, ochii lui Bramante scânteiau de mulțumire. Deci, îți place ideea Bramante? întrebă Michelangelo. San Galo are de plină dreptate. Ceea ce trebuie aici e o capelă nouă, frumoasă, iar toate dărâmăturile astea măturate. San Galo strălucea de plăcere. Dar când Michelangelo se întoarse spre Bramante ca să-i mulțumească, descoperi că ochii arhitectului deveniseră opaci, iar într-un colț al gurii se-i o cută parcă răutăcioasă. Cartea a șaptea, Papa Capitolul 1 Navea, cum să știe cât timp rămăsese în munții de la Carara, că anii săi de grație luase răsfârșit. Întors la Roma tocmai la timp pentru serbarea anului nou 1506, dată de Iulus, și pentru descărcarea vaselor la Ripa Grande, află că începuse războiul între el și papa. Bramante îl convinsese pe Iulus să respingă ideea lui Galo de a construi o capelă separată pentru adăpostirea cavoului. În schimb, Urma să se construiască o nouă catedrală Sfântul Petru, pe colina unde ar fi fost să se ridice capela, cel mai bun proiect urmând să fie ales prin concurs public. Michelangelo nu află nimic de vreo schimbare privind cavoul. Cheltuise cu blocurile de marmură și cu transportul lor pe râu toată mia de ducați primită de la papa, dar Iulius refuză să-i mai dea bani până când nu va vedea cioplită una dintre statui. Când i se puse la dispoziție de către papă o casă în spatele pieței San Pietro, un secretar al Vaticanului îl încunoștință că va avea de plătit câțiva ducați pentru folosirea ei. Pot să aștept până când Sfântul Părinte îmi va plăti mie ceva înainte de a plăti o chiria? Întrebă el ironic. Se duse la docuri într-o zi întunecată de ianuarie însoțit de Piero Roseli, un muralist din Livorno, Cunoscut drept cel mai priceput în pregătirea pereților pentru zugrăvirea de frește. Era un bărbat cu fața pistruiată care în tinerețe treierase mările Umbla de-a lungul cheiului cu un mers legănat De parcă voia să cumpănească mișcările unei punți săltate de valuri Am luptat împotriva curentului estuia de multe ori iarna, zise Roseli Privind în josul apelor umflate ale tibrului vor trece multe zile când bărcile or să se poată încumeta până aici. Întors la San Galo acasă, Michelangelo și încălzi mâinile la focul din bibliotecă, în timp ce prietenul său îi arăta planurile pentru noua catedrală Sfântul Petru, cuprinzând și vechea bazilică. San Galo credea că în felul acesta învinsese împotrivirea Sfântului Colegiu și a populației față de intenția de a înlocui biserica originală. Deci nu crezi că Bramante poate să câștige concursul? Are talent, răspunse Sangalo. Tempieta în San Piero din Montorio e un adevărat juvaier, dar n-are experiență în construcția de biserici. În clipa aceea, Francesco Sangalo dădu buzna în cameră strigând. Tată, s-a descoperit o statuie mare de marmură în vechiul palat al împăratului Titus. Sanctitatea sa vrea să te duci neîntârziat și să supraveghezi dezgroparea O mulțime de oameni se adunaseră în via din spatele Santei Maria Maggiore Într-o groapă scânteia un minunat cap bărbos și un tors de o forță neobișnuită Restul trupului fiind încă îngropat Strecurat pe sub un braț și în jurul umărului opus se încolăceau în șarpe, de amândou părțile se iveau capetele, brațele și umerii a doi tineri, cuprinși de același șarpe. Gândul lui Michelangelo țâșni înapoi la prima seară din studiolo cu Lorenzo. Laocon strigă Sangalo. Descris de pliniu!" adăugă Michelangelo. Sculptura de aproape trei metri înălțime și la fel în lățime avea o înfățișare impunătoare. Când se răspândi vestea prin Roma, via străzile și treptele de la Santa Maria Maggiore, se încesară de lume în alte fețe bisericești, negustori, nobili, toți sperând să nu scape prilejul de a pune mâna pe comoară. Țăranul căruia i-a terenul anunță că vânduse statuia unui cardinal pe 400 de ducați. Maestrul de ceremonii al Vaticanului, Paris de Grasis, oferi 500. Țăranul se învoi. Paris de Grasi se întoarse spre Sangalo. Sanctitatea sa roagă să fie adusă imediat la Palatul Papal. Apoi, adăugă spre Michelangelo, Sfântul părinte vă cere să fiți prezent și dumneavoastră azi după masă pentru a cerceta opera. Papa poruncise ca statuia la Ocon să fie așezată pe terasa închisă a pavilionului Belvedere, aflat dincolo de vale, pe dealul de deasupra Palatului Papal. Vreau să cercetez a mănunții siluetele, spuse Iulus, și să-mi spui dacă sunt într-adevăr cioplite dintr-un singur bloc. Michelangelo cercetă statuia în față și în spate cu ochi pătrunzători. Pipăind cu vârful degetelor, descoperi patru locuri de împinare unde sculptorii din Rodos împreunaseră bucăți deosebite de marmură. Plecă de la Belvedere și se duse la banca lui Jacopo Gali. Ce deosebită părea Roma fără Galii, câtă nevoie ar fi avut acum de sfatul prietenului său. Noul director proprietar al băncii era Baldazare Balducci. Familia lui din Florența investise bani la Roma, cum făcuseră mulți alții din colonia florentină, iar Balducci nu scăpasă prilejul de a se căsători cu fica urâțică, dar cu zestre mare a unei bogate familii romane. Ce face acum duminicile balducii? Cel întrebat roșii. Le petrec cu familia soției mele. Și nu duș dorul variației? Tot mă mai duc la vânătoare, dar cu pușca. Un proprietar de bancă trebuie să fie un ins respectabil. i gorista! Nu m-am așteptat niciodată să descopăr că ții atât la convenții. Balduci oftă. Nu poți să te îmbogățești și în același timp să te și distrezi. Tinerețea trebuie să ți-o petrești cu femeile, vârsta mijlocie cu banii, iar bătrânețea cu popicele. Ai devenit un adevărat filozof. N-ai putea să-mi împrumuți o sută de educații? Ședea în ploaia spulberată de vânt, urmărind cum lupta să-și facă drum spre docuri, barca încărcată cu marmură. De două ori talazurile acoperiră prora. S-ar fi zis că se va scufunda în apele umflate ale tibrului și odată cu ea și prețioasa povara 34 de căruțe încărcate cu cele mai bune blocuri de marmură tăiate de el în carieră. Pe când se zgribulea ud până la piele pe malul râului, barcagii mai făcură o încercare îndârgită, De pe chei li se aruncară parâme și, în sfârșit, bărcile acostară. Munca de descărcare sub ploaia torențială era aproape cu neputință. Dăduși el o mână de ajutor ca 10 din blocurile mai mici să fie descărcate de pe barca săltată de valuri în sus și în jos și pe care curentul o smulse din parâme de mai multe ori, dar până nu veni galo cu ideea de a recurge la o macara, nu reușiră să clintească lungile coloane de câte 2, 3 și 4 metri. Întunericul se lăsă înainte ca treaba să fi fost terminată. Michelangelo rămase multă vreme trează ascultând furtuna care se întețea. Când a doua zi de dimineață ajunse la docuri, constată că tibrul se revărsase. Ripa grande era toată o mlaștină. Frumoasele lui blocuri de marmură erau acoperite de noroi și mâl galben. Își croi druma nevoie prin apa până la genunchi, ca să le curețe, cu gândul la lunile petrecute prin cariere în căutarea celui mai pur strat, supraveghind era blocurilor mari din coasta muntelui, Coborându-le pe povărnișurile abrupte cu ajutorul cablurilor și bilelor de lemn, încărcându-le în căruțe care să le aducă până la țărm, așteptând apoi refluxul pentru a le rostogoli cu grijă pe nisip până la bărci, toate astea, fără să le pricinuiască nicio ciobitură sau crăpătură orpată. Și iată cum arătau acum doar după câteva ore la Roma. Abia după trei zile ploaia contenii și tibrurile și retrase apele de pe chei. Feciorii lui Gufati veniră cu căruța secare blocurile spre porticul din fund al casei. Le plăti din bani împrumutați de la balducii, apoi cumpără o prelată mare ca să acopere blocurile și niște mobilă ieftină. În ultima zi a lunii ianuarie, înconjurat de blocurile lui ude și pătate, se așeză la masa de scânduri și scrise tatălui său o scrisoare, alăturând și un bilet pentru argiento. Îl rugă pe Lodovico să trimită biletul mai departe, la ferma de la Ferrara, unde plecase Argento când signoria ceruse casa, până când Michelangelo va putea să reia lucrul pentru ea. În așteptarea sosirii lui Argento, San Gallo îi recomandă un dulgher mai în vârstă cu numele de Cosimo, care avea un smog subțire de păr argintiu în creștet și ochii lăcrimoși. Mâncarea gătită de el avea gust de rășină și talaj, dar Cozimo îl ajută cu pricepere și migală să construiască un model din lemn pentru primele două nivele ale cavoului. De două ori pe săptămână, tânărul Roseli cutreiera piețele de pește la portico din Octavia ca să cumpere scoici de râu proaspete, crevete, scuit și biban de mare și gătea la focul din soba lui Michelangelo un cacciuc livornez, o delicioasă mâncare de pește. Toți trei lustruiau atunci farfuriile cu coajă de pâine, nemai lăsând nici urmă din sosul oregano gustos și picant.